avui anem molt inútils anem molt inútils però ja el detectes tu, el teu estat d'ànim no, però clar, això és perquè ho vegi l'altra gent te posen les fonetes i tal allà i doncs sí jo crec que arribarem alguna cosa útil avui, eh? és una mica, imagina't, no? que arribes tu un dilluns al matí, que saps que jo no estic molt content dilluns al matí. i em dius bon dia i jo en lloc de dir-te bon dia et faig un gruny doncs tio, si portés aquesta llumeta aquí ja sabries que no de saludar per exemple Exacte, no en parleu No Sí, sí, dilluns a les 7 del matí la flor hauria estar tota pensida Pensidíssima, segur Bé, alguna cosa útil tenim? Jo crec que això sí que és útil És molt semblant d'aquest mateix rollo allò llumetes i tal, i és referent a la dutxa què passa? Aixequem al matí, posem la dutxa i hi ha gent que va molt adormida i no estic mirant a ningú, ara mateix estic mirant la vidriera. No, no, jo em dutxo al vespre. <ríe> vale. Doncs hi ha gent que va molt adormida pel matí, o pel vespre quan sigui, <ríe> També. i què passa? Que posa l'aigua, entra a la dutxa i es crema o es, es la troba freda. Doncs han inventat un, una mena d'escarxofa de, de dutxa, això és tècnicament parlant, que eh, treu l'aigua i la punta de la, de, la, de la carxofa surt amb un color... Eh, és a dir, si per exemple està molt freda doncs surt balava i llavors amb intensitat fins al vermell així tu d un sol vistasso doncs, doncs encara està encara està, això, encara està freda o ara està massa calenta, esperem un rato que baixi tal. és un efecte òptic o bé tenyida l'aigua? No, no, no, no, són unes llums que hi ha a la carxofa ah, molt bé. Sí, oi, si fos tenyida sí, no, sé, no vindrien gaire ganes <ríe> no de dutxar-se t'hauries d'anar a l'altra dutxa a dutxar-te després <ríe> ei, no, però està molt bé eh? sí, si són, Perquè... hi, ha, hi ha quatre colors i amb el primer color seria un blau allò més, més, més fosc que voldria que l'aigua està per sota dels 27 graus llavors dels 28 als 34 dels 35 als 42 i dels 43 cap a dalt amb la qual la cremada ja és important perquè jo suposo que totes les persones que ens estan escoltant i tu Lluís i tu Jordi heu viscut la magnífica experiència que us obrin l'aixeta mentre us esteu dutxant sí molt sí, agradable sí, sí. l'experiència <laughs> Ben fi, doncs una manera de perquè no, per no passi més coses útils o més, més coses inútils? Bé, bueno, això... Què vols que et jo, jo veig el teu paper digital un, una estranya artil·lúgica mirat a simple vista, no sé què és. Ah, veiem, el, el títol del, del, del producte es diu M7 Spy Here amb lo qual ja dius, això com a mínim ja ho porten gens bon. Com mínim. Com a mínim. O en Johnny English. O en Torrente. O en Torrente. No, mm, Potser no. Això no és tan sofisticat. Ara, ve, ara veuràs per què no és en Torrente, perquè en Torrente el porta embossat, això. No. <laughs> explicans Això és una mena de, de pinganillo de l'orella que tu, posa, tu poses, té, un, té, un, té una rodeta, amb la qual suposo que els números que hi ha eh, eh, fan referència als metros. Llavors tu poses, per exemple, doncs, 3 metres, el que fa aquest micro és una mena de, de, de mini-micro que t'amplifica am, la veu que està a 3 metres. Amb la qual en teoria, pots escoltar converses privades de gent i tot això. Lo que, lo que no diuen en cap moment, ni a la web ni, ni a l'article on jo ho he llegit, és què passa si un gració se t'ha fotut a 2 metres i <ríe> tu ho tens a 3 metres i t'ha cridat allò pel teu nom, no? Va trent, 30 dòlars, està prou bé. bé. per 30 dòlars. Per tant, sí, els podem gastar. Sí, això està al mercat, oi? Eh uh, sí sí sí sí molt perquè està, existeix el producte i tal així sí, sí, no, si com comprar. les maletes que et segueixen no hi són encara sí aquest és el sí tenim encara més coses més coses mm, veig una fotografia sí això està, està en referència d'un d'un d'una d'un d'un concepte que ara mateix internet està bueno, si busqueu trobarem molta informació que és molt molt polèmic que són les les les etiquetes RFID què és això? Això és que el govern dels Estats Units, ha sigut el, el principal valador, no?, eh, vol que a, tot els, a tots els passaports, DNIs, etc de tothom, hi hagin aquestes etiquetes que contenen tota la informació de la persona. El qual, tu, per exemple, quan entres a un aeroport, a, tot, a totes les portes de l'aeroport hi ha unes com dir-te, hi ha unes, eh, dir hi, una granada d'ascensors que quan tu entres, de, eh, ja automàticament llegeixen d'aquestes etiquetes sense que tu hagis de fer res, i ja saben la persona... Eh, tot, tot d'aquella persona, aquella persona ha entrat a l'aeroport per un, un cas. Quina por, no? Fa, mo, fa molta cagalera. Molta cagalera, i tant. Tu ho has dit. <ríe> doncs això ho estan intentant començar implantant tot el que, tot el que serien els passaports, eh, etcètera. Eh, però, de fet, hi ha gent que no sé per quina error però està malalta d'això i hi han casos de gent que se n'ha implantat a les dents, se n'ha implantat a sota la pell, amb la qual cosa, doncs, per exemple, doncs, el que s'ho ha a la pell vol que quan ell faci o que se mogui la mà amb alguna cosa activi un sensor i que l'enxegui la tele, per exemple en lloc d'anar amb un mando a distància coses, coses d'aquest estil, però es fa una miqueta una, una idea no? la gent està una miqueta <ríe> no, no està bé del cap, eh? <ríe> no, no, no. <ríe> què res hi passa a aquesta gent? No ho sé, fa, fa massa, molta, molta, massa, molta massa pressió. Massa pressió, tu què diu Jordi? T'implantaries un trasto d'aquests? No, a mí m'recorda, no sé si ho ha a a South Park que li implanten un chip perquè no pugui dir insults, doncs és una mica el mateix. <laughs> si cada cop que diu que diu un, una paraula gruixuda, doncs clar, després li veu un, un un una, una escàrrega, Jo no em posaria absolutament res, que a més a més, tinguen un mando a distància, tampoc no entenc jo. No, però vale, jo jo té una possible no, aplicació, no, no. eh. Sí, per no. prefereixo checar-me. Bàsicament, l'aplicació d'aquests d'aquests tags que es diuen aquests aquestes aquests, aquests parches dins dels el, documents dels documents d'identitat i tot això són per controlar la gent. Això ho està fent o està implantant els Estats Units per aquesta ànsia de control que té sobre tot. I això és el que realment fa bo. Eh? que puguin controlar en qualsevol, qualsevol lloc, amb això dels GPS, al final i amb els mòbils, sabem tothom on és a cada moment, i fa moltíssima moltíssima por, no ens podrem amagar, no podrem desaparèixer. No, perquè refis, haurem de fer com, com en Schwarzenegger, que era desafió total, que es treure aquella bola del nas, que encara no entès mai com se la pot treure. Però... És veritat. La vaig veure fa molt poc, aquesta pel·lícula. Una altra vegada. Una altra vegada. que es, es van veient. Perquè tenen la seva cosa. Si sí, tot, tot, tot, tot s'ha de dir que d'aquests tags aquests RFIDs que es diuen doncs hi ha gent que ja ha començat a, a treure uh, cosetes per perquè el, el, aquestes bandes que et lleixen el, aquests, aquests, aquests tags no, no, no te les puguin llegir i ara mateix doncs, si tu busques per internet com, com camuflar-ho és tan simple com agafar un, un tros de paper al bal i, i fer alguna cosa amb ell i, i ja, ja no es llegeix vull dir que Millor. Millor no ja. en... quan, es, quan, en els, quan ens l'implantin haurem d'entrar als aeroports amb el paper al cap com si fóssim l'Arguinyano. <ríe> Direm, mira, aquella va protegit. I va protegit. Ara sí que no el detecto. No, no, segur que no m'enganxa ara. Perquè porto protecció. Teniu encara una altra cosa. Una altra cosa. Amb aquest esperit de, de control i tal, buscant-buscant he vist que hi ha un hi ha un ésser humà o, o, o com li podríem dir, ésser cibernètic a, a Holanda, que l'home té tota, tot, tot, tot els, el, els components de casa seva els té conectats d'internet i tu pots anar a la seva web i pots veure en aquell moment però en viu, instantani el que està fent i tu vas i per exemple doncs te diu eh, fa 5 minuts que ha obert l'aigua calenta i ha estat 3 minuts amb l'aigua calenta o acaba d'obrir la porta de la nevera o ha baixat les escales per anar al lavabo. Les coses d'aquestes, la temperatura de la casa és tal, o, o acaba de connectar-se a tal lloc d'internet, amb la qual el tio doncs, està fitxat. Està, més, tota la web està plena de, de, de webcams, amb la qual pots veure pots vigilar amb el tio. No, I, i, no i, sé i si na... em fa més pel tio que ha fet això o la gent <ríe> que ho mira. Home, imagina't, aquest tiu amb un parell d'atacs d'aquests RFID, ja és bueno, ja l'hòstia. I la utilitat no, no se sap, no ho no hem de preguntar ell. No, no, mira, la web és, es diu 3w www.bealta.com eh uh, wait -E Si no aquí horeu que us surt una pantalla tota negra, amb tot ple de i tot ple de, de la casa, de... no, les estadístiques sí, de Sí, sí, però les estadístiques del, del, del, de l'estil de quantes vegades el diabel lavavo, eh? Una estadística últims 30 dies. Interessant. Amb gràfiques, suposo, sí, sí, amb sí. formatxets d'aquests així, informants, sí, sí, sí. en tot moment, increïble. La gent està moltíssim, molt i molt i molt, molt avorrida. Sí, està molt malament. I jo estic segura que hi entren moltíssimes persones en aquesta pàgina, a veure quantes vegades han anat la lavabo. Segurament, jo no vaig mirar eh, però segurament que sí. Increïble. Que sí. Un altre paratet. Un altre paratet. Per Ara ja, per, per, per, per treure'ns aquesta pressió, aquesta... Aquest, aquest seguiment continu que tenim doncs hi ha un aparato que es diu eh, Stress Eraser que el que fa això és que ells t'asseguren que amb l'ús d'aquest aparell durant dos o tres vegades a la setmana doncs estaràs més tranquil s'estanarà l'estrès i tot això és una mena d'aparell que ben bé no he com funciona eh? <ríe> intenta'ns ho explicar però és un aparell que tu eh, suposo que li poses el dítol i te detecta la, la, la pressió que deus tenir aquell moment, les pulsacions, etcètera, etcètera, i llavors t'has fer una sèrie d'exercicis com ara respira, ara no respiris, amb la qual cosa, doncs, te... Ah, tu, va, ha... o sigui, tu has de fer alguna cosa. Sí, sí, sí, sí, ah, sí. Em pensava no... una cosa automàtica, no, no, no sé, no. que te la posaves ah. al cap i... Tu t'has quedat fixada en el paper d'alba al sí. cap. Bueno, al cap on sigui, i, i et anava traient l'estrès, perdó, i et anava traient l'estrès mentre estaves. O sigui, has de fer coses... Ja, és el que té. Tenim un rànquing, també, un ranking, i sí, jo em perquè... vaig quedar la setmana passada sense saber quines, sense saber quines, quins productes treies, però estic molt contenta perquè quan he arribat avui en Jordi m'ha dit que ens tocava una cosa molt i molt interessant. Jo diria que poséssim un repic de tambors, però mai no són, no? o sigui que no, no diré. No, millor que no ho diguis. Un dia ens els baixarem i tindrem un de timbals i tindrem aplaudiments. I, sí, i perquè queda molt trist quan dius no posar un repic de timbals i no sent res. Ho és, ho és. Ho és. O sigui, tenim encara una, una fonoteca limitada en aquest programa. Fa, do, fa dos mesos... Jo sempre dic que fa dos mesos, que fa tres o quatre mesos que som i encara doncs, anem, anem posant bueno, cosetes però en fi tranquil·la. el número 11 sí que el tenim a punt. el número 11, producte de l'any 2000 la Playstation com ens agrada la Playstation <ríe> com molt oh, la Playstation però molt coses tan interessants com jugar jugar, <ríe> jugar. sí, sí quan bueno, pots jugar, jocs. pots fonetar-li la càmera aquella pots fonetar-li moltes coses però alguns té aquests accessoris de la Playstation jo en he vist 10.000 sí? doncs, jo si tinc la càmera i et diria més, la meva boda Té el Singastar. Té el Singastar. És, és el sing un joc ballen, molt divertit. Aquell de ballar... Cantar. No, no, és que té, ella té el Singastar i té la, la, la, la el... moqueta per ballar. Sí, oh, sí, la moqueta mítica, és veritat. És com un enredós, no? Sí, una és, és una màquina d'esguinços. <laughs> com l'enredós, de fet. Sí, sí, sí. Certament. Doncs són jocs molt divertits, el de la càmera, el Singastar i aquests. Almenys, mira... Està jugant i almenys s'està movent el nano, no està només apretant botonets. Sí, home, no? la, la, la, cosa... la part poder negativa és que, depèn de del que li agradi, pot, es pot passar tranquil·lament tres hores cantant amb vosta mantena. Sí, això també és veritat. <laughs> això és perillós, eh? <laughs> Amb la qual si això compagina, si lligues això amb després d'un dinar de Nadal, ho has viscut, oi? Ho he viscut, ho he viscut, sí, sí. M'ho imagino. No, però el que està bé del SingStar és que no necessites cantar bé per poder jugar aquest joc. No. Pots fer galls, de fet, pots tararejar. Pots tararejar, pots fer galls, però si fas el gall en el, en el to en què toca, doncs et pot dir un molt bé, fins i tot. Sí, sí. Jo, quan, quan ho he fet, he tararejat. Jo... Depèn de quina cançó. M'he arriscat de fer cançó, no. Però la veritat és que m'ho he passat molt bé jugant amb aquest joc. PlayStation, què he dit de la PlayStation? Bueno, que és una consola que va sortir l'any 2000 que continuen sortint jocs per ella que tot i, tot i els, rumor, bueno, els rumors no, els fets de que surt una nova consola durant aquest any en principis veu que ha de sortir aquest any però els rumors diuen que podria ser l'any que ve, que és la real Playstation 3 i que també eh, tots el, totes les comparacions diuen que és inferior a la nova Xbox que ha sortit, amb la qual mal o per Sony perquè si treus una consola nova hauria de ser més potent que les que hi ha al mercat. I a més a més, aquesta nova consola té un problema de cost. Vull dir, diuen que la volen posar a la venda per 400 euros i, i, i els, els tindrà un cost de poder 600 euros, amb el qual, malo. O sigui, que jo crec que la PlayStation 2 encara la té per molt de temps. I s'ha d'aprofitar perquè ara me'n que està a 99 euros o 100 euros. Està molt i molt barata. i És una consola que té moltíssims jocs moltíssims jocs i, i valla, podeu fer de tot amb ella. Podem fer de tot amb ella, moltíssimes coses, i segur que contra les persones que ens estan escoltant en tenen una, perquè... Segur, segur que estan jugant ara. Probablement estiguin jugant ens estiguin cantant el Singistar i ens estiguin escoltant a nosaltres. <fixi> Qui mal de cap per la resta de persones que estiguin a l'habitació, per ser. Més aquí, coses. Aquí, el que, poder, el que hauríem de dir és que amb aquesta consola el que no funciona és el par espaciadora... <fixi> és veritat, saltar i disparar Ai, que... que és el que em passa a mi amb els jocs de Playstation normalment, que és que els trobo massa complicats però no passa això amb el SingStar clar, molt perquè tens un micro final, només micro i sí, bé, doncs fins aquí la Playstation sí, que xula que xula, com ens agrada, però és el número 11 mm -hmm. ara hauríem de fer el número 10 però jo, si et sembla deixarem que els oients s'esperin fins la setmana que ve, per saber quin és el número 10 i per començar a entrar en aquest top 10 que fa tantes setmanes que arrosseguem i que ja tenim ganes de saber què és. Molt bé. D'acord? D'acord. La setmana que ve. Exacte. Fins llavors. Vinga.